закружляли в танку виткі постаті. Султан, непомітний за густим плетовим к'йошка, самотньо спостерігав за тим святом краси, що призначалося тільки йому одному, і однаково не могло вдовольнити його, загоїти його рану, зцілити від несподіваних хворощів, насланих якоюсь злою силою, що розглунювалося голосом загадково незбагненним. Йому набридли танці, і він махнув рукою кизля разі, вимагаючи пісень. Але й пісні не принесли порятунку. І Сулейман знов хотів гнівливо урвати забаву, але ж зненацька вчулося йому щось ніби знайоме. До голосу, який мучив його вже який час, долучився голос ніби схожий. Вони злилися, вже й не розрізниш деякий, і повели пісню турецьку і не з тих, що мають тішити султанське вухо, а зухвалу, майже грубу, з недозволеним натяком. Бірдалдаї кірес, біріал біра бейяз. Есмерден арзумалдин, сарамадим бір На гілці дві черешні, одна червона, друга недоспіла. Я насолодився вже смаглявкою та ніяк не міг ще обняти білолицю Співала Співало оте славянське дівча, яке колись вразило своїм співом султана аж так, що він опустив йому на плече муслінову хустину, але про яке забув, щойно потримавши його в обіймах. Але ж співало тим самим голосом, який мучив сулеймана вдень і вночі повсюдно. Якесь непорозуміння. Мана. Він порушив звичай і, підкликавши кизля рагу, сказав похмуро. Хай ота замовкне. Кизля рага метнувся виконувати веління. Та коли повернувся, його ждало веління ще похмуріше і гнівливіше. Чому вона замовкла? Хай співає. Тепер уже не розбирав слів, слова не важили, слухав тільки голос. Пізнавав його, дивувався, не вірив, водночас відчуваючи радість порятунку. Вийшов з кьошка, з'явився перед очі одалісок, узяв у кизляраги прозору хустину, і повторилося те, що було по весні. Хустина лягла на худеньке плече золотокоси і хорем і від розвеселеного маленького личка, піднятого до султана, мов би посвітлішали його похмуре обличчя. І знов порушив звичай султан, сказавши при всіх, «Повернеш сьогодні мою хустку!» І казав не кизля разі, а хурем. Так що гульфем аж засичала від заздрощів, а кіната зацокала язиком, ніби цикада. Сулейман милостиво збахнув рукою. Відпускав усіх, а чигнав от себе. Тим часом відпускав і хурем, яку мали зготовити для ночі, зготовити рабиню для рабської ночі. Мамо, пусти мене в дитинство, матусю рідна. Стояв над нею повелитель у золотій з здерев'яніло випрямлений, мов ударений правцем. Коли водили йому в ложницю гульфем, коли прогулювався у барці з одолісками, тоді не кликав її, не згадував про неї, не пам'ятав. А вона? Ждала поклику, мов пес посвисту, чи проклинала своє жадання і ждання. Бо ж стала, як усі. Вибратися з рабства через рабство ще більше, ще безнадійніше. Як усі? «Неправда! Має всіх перевершити і перемогти!» «Хіба не перевершила?» Лише двічі з'явившись перед очі султанові і двічі здобувши його прокляту хустку. Хорем зірвала хустку зі свого плеча, тріпнула неї і побігла між помаранчевими деревами, між пахощами і прохолодою. Зелений вітер гнався за нею з гущавини, обіймав зеленими обіймами тасував зелені тіні на її нижній постаті в білому вся в білому і волосся її ставало мов зелене золото